«П'ята кінна резервна» під командою отамана Пугача. Кожна група дістане окреме завдання. Головне – війти до літина без жодного пострілу. Щоб це осягнути, треба обійти місто з північного заходу. Непомітно проминувши жовтий будинок повітового арешту, що розташувався біля польової дороги на Багринівці, козаки зіскочили з возів. Тільки тут їх проінформували про завдання». Вже позаду покручені вулички передмістя Підійшли до невеликої річки Згар Піші пройшли через доволі широку кладку А кінні пугача брід. Врешті вимандрували на Миколаївську вулицю Звідси до Ревкому і військомату вже рукою подати Місто вдавало, що спить Насправді воно з боязкою радістю зустрічало повстанців Принишклі вулиці дихали з якоюсь особливою теплотою Повна тиша, навіть собаки не гавкали Навпроти повстанців причаївся будинок гімназії, а далі праворуч покірно очікувала своєї долі пошта. Вікна темні, не заглянеш. Орел на чолі боївки, вже на її сходах. Хвилина і сонні телефоністи, знерухомлені, лежать на підлозі. Онисько вже порядкує в будинку ЧК. Петро Швець перевертає ревком, а Мандзюк поспішив до казарм, де розташувався продзагін. Не знайшовши нікого в ревкомі, швець побіг обезброювати міліціонерів. Орел наблизився до військового комісаріату. «Стой, хто йдеть?» З тривоженого вартовий, що стояв коло будки. «Свої, не узнав дурак, що ли?» Отаман впевнено підійшов до вартового і несподівано приставив до його грудей револьвер. Потім без слів зняв з його плеча кріз. «Червоноармієць, як заворожений, віддав зброю!» «Какой сьогодні у вас пропуск?» Прошепотів орел Вінтовка Перелякано скривив губи постовий Пади мій голову повише Стихо кинув отаман Дивлячись просто в очі розгубленого ворога Той слухняно витягнув шию В ту ж мить орел коротким рухом Вбив йому в горлянку кинджал. Ворог безстогону повалився на землю Отаман побітив біля комісаріату коня, який ще парував. Видно, кілька хвилин тому хтось приїхав до військового комісаріату і кинув козакові, що стояв поруч. «Цей кінь мій!» У передпокої нікого не було. Гальчевський рвучко відчинив двері і заскочив до чималої кімнати, де колись проходили засідання с'єзда мірових суддій. За широким столом, на якому горіла лампа під кльошем, сиділо кілька більшовицьких командирів. «Руки вверх!» – вигукнув Орел. Більшовики підхопились, хтось підніс руки, але інші – за револьвери. Вартовий, що стояв на підвищенні за штахетниками, почав складатися до стрілу, а три більшовики, що дрімали на лавці в кутку, схопились і з просоння вистрілили. Я зробив дурницю, згадував пізніше як і Гальчевський. Нам треба було вскочити всім разом до кімнати. Видно, одний мій голос не зробив враження. Козаки ж, між якими було більше київців, видно, розгубилися. Все робиться тепер блискавично. Чотири стріли вартових із рушниць дивом у мене не поцілили. Одна куля потрапила у брову козака-київця, що стояв за мною. Я вмить зникаю за дверима і тієї ж миті кидаю до кімнати ручну гранату. Чую, як вона котиться. Мені здається, що граната не вибухнула. Тому кидаю ще одну французьку. На цей раз – Вибух затряс цілим будинком Знову забігаємо до середини Але тепер уже всі разом Починається бійка багнетами і револьверами Фактично не бійка, а масакра Бо ми вбиваємо тих, хто лишився Цілий по вибухах гранат Свічу електричним ліхтарем Бо в кімнаті темно З надвору падають стріли по наших вікнах Кажу козакам схилятися, щоб не попали в котрого Бачу ще живого комуніста, що лежить на підлозі де арестований повстанець? питаю з дулом револьвера перед його очима. Здесь, в комісаряті, відповідає. Біжемо його шукати. В коридорі налітає на мене якась панночка, видно же дівчатка, і питає: "В чому діло, товариші? Раді Бога, спасіть мене!" Пошла вон, кричу їй, у перелякане лице і відпихаю геть, а стріли за вікном стають щораз густіші. Входимо до однієї кімнати, в кутку бовеніє якась постать на підлозі. Хто тут? «Це я, красота! Нехай живуть повстанці!» Підбігаю, перетинаю кенджалом пута на ногах і руках полоненого старшини та вкладаю йому у руку здобутого нагана і кажу, щоб біг за нами, бо не знаю, хто з надвору стріляє по вікнах будинку. Козаки забрали пістолі від забитих більшовиків